Thank you. ان داندوا وان تنو هم في صدق فرسيا تيقوا منهم ان هو سميع العليم صيبا وتمنا ان احسن من الله يصيبه ونحن له kunuhuudan aw nasaara taaddu maka mereka berkata mereka orang-orang yahudi mereka orang-orang nasrani orang yahudi berkata kunuhuudan jadilah kamu orang-orang yahudi artinya kamu Orang-orang iman diajak oleh orang Yahudi Supaya Mengikuti kebiasaan Kebiasaannya orang Yahudi Begitu juga Orang Nasrani Abu Nasar Bagi raya Nasrani Juga mengajak-ajak orang yang beriman jadilah kamu orang Nasar Maka Nabi disuruh menjawab Katakanlah tidak Enggak Yang benar bukan kok Yawji Bukan Nasrani Yang benar adalah Millata Ibrahim Hanifah. Yang benar Millatnya Nabi Ibrahim Agamanya Nabi Ibrahim Yang hanif Yang lurus Itulah agama yang Benar Kenapa dibawa ke Milnata Ibrahim? Karena mereka mengakui Mereka mengakui Nabi Ibrahim sebagai Bapaknya para Nabi Bapak mereka pun Nabi Ibrahim Orang-orang Yahudi mengakui Orang Nasrani juga begitu Bahkan orang musyrik pun menganggap Mereka adalah mengikuti Nabi Ibrahim yang benar mila taibahimahani fa wamaka naminal musyrik. Jadi mereka memang senan selalu saja mengajak dengan berbagai macam cara. Wajar memang mereka fakir agama mengajak orang lain. Misinya kalau orang Yahudi bukan menginginkan orang orang Islam itu beragama Yahudi yang diinginkan mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka Walaupun masih tetap di dalam agama Islam Kalau Nasrani memang misi ingin mengalihkan semua orang ini beragama Nasrani Dan kita lewatikan pada ayat 120-nya kan Dikatakan Walan tardo angkal Yahudu Walan nasara hadda tatta bi'amil latahu Walan tardo angkal Sekali-kali tidak akan rela mereka terhadap engkau Orang Yahudi tidak akan rela Orang Nasrani pun juga tidak rela Masing-masing adalah mau menarik Hadda tatta tak tahu, sehingga kamu mau mengikuti agama mereka tarik menarik seperti itu. Tos semenjak dulu sudah terjadi itu dengan cara-cara mereka berbagai macam cara. Ada juga panemanya yang menyuruh panemanya kamu ikut masuk Islam nanti setelah itu. Keluar lagi. Itu juga ada yang begitu. Wabuhu. Akhirau ulang anilahum. Ya jemuh. Kamu awalnya masuk Islam dulu. Pada apa namanya. Surat 3. Ayat yang ke-72. Itu mereka menyuruh di sana apa namanya di antara eh dengar Ya wa ya ta'ama rabbil 'asuna tabil lamanna amana tabuna wa ja'an nubata ummatakum ta'malun ya ayyuhal apa wa qalat qa'ifatun min ahlil kitab aminu Wa qala fa'ibatu min ahli kitab aaminu billadzi hum sun 'ala alladziina aamanu wa mereka memasukkan mereka kepada orang Islam orang-orang ahli kitab disuruh masuk kepada ahli kitab pada akhirnya kamu masuk nanti setelah kamu beberapa bulan masuk atau beberapa hari masuk waktu akhir kamu supaya mengingkari lagi nanti keluar lagi akhirnya tujuannya apa? Naa Allahumma ya Rasio agar orang yang sudah Islam untuk kembali lagi menjadi kafir ini kan berbagai macam cara jadi bukan hal yang aneh sekarang pun masih ada jadi semacam itu. Udah di dalam agama Islam Isam lama tahu-tahu kokloh? Kenapa begitu? Karena pada zaman itu orang-orang Isam tu menganggap orang-anik kita tu orangnya pintar orang yang ngerti agama. Nah, setelah di dalam Islam, itu kurang aktif, lah, keluar lagi. Maka pada ayat yang kita baca tadi itu dikatakan: "Oka luku nuhu dan awna sawtah datu. Onggah." Oh, kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim Itulah perintah Allah Pada surat 4 Eh surat 3 mohon maaf Surat 3 Ayat yang ke-95 Dikatakan Qul sadaqallah Fattabi'u millata Ibrahim Hanifah Wa makana minal Musyriki, sama dengan tadi Jadi Katakan, saudara Allah Benarlah firman Allah Yang benar firman Allah Bukan kehendaknya mereka Maka ikutilah Milata Ibrahim Hanifah Wa makana minal dia tidak termasuk Orang yang musyrik Sama sekali tidak ada kemusyrikan Pada dirinya Nabi Ibrahim nah, Kita kembali ke Ayat yang ke 136 Yang benar Kamu nyatakan Kulu Amanah Al-Baqarah 136 Kulu kan? Kami beriman kepada Allah dan apa Kamu nyatakan kami iman kepada Allah. Qul amanna billah. Sampai iman kepada Allah, lanjutannya wa ma unzila Kami juga iman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diungkap kepada kita ini adalah Al Quran ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, tapi untuk kita semua sehingga dikatakan wa maunzila ilaina dan apa saja yang diturunkan kepada kami kami orang Islam dan juga kita mempercayai wa maunzila ilai bahwahi ma. Wa wa Ishak, wa Yakub, wa Al Asbati, wa Mahudi Amusa, wa Isa, wa Mahudi Nabiun Al Kami juga meyakini, mempercayai semua apa yang diturunkan kepada para nabi, kepada nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq Yakub dan anak cucunya, kepada nabi Isa. Itulah agama kita. Orang Islam belum benar imannya Kalau tidak mau mempercayai Semua kitab yang diturunkan oleh Allah Kepada para nabi dan rasul Memang kewajiban kita Kita mengamalkannya Mengamalkan Al-Quran Yang diamalkan Al-Quran Tapi kita wajib mengimani Semua nabi itu diberi wahyu oleh Allah Diberi kitab oleh Allah Walaupun yang disebut Dalam Al-Quran Kerana hanya Apa namanya Tawrat Injil Zabur Al-Quran Tapi semua Nabi itu diberi kitab oleh Allah Semua Rasul diberi kitab oleh Allah Pada surat Al-Baqarah ini Ayat yang ke-213 Menunjukkan semua Nabi itu diberi kitab pada surat 213, seratus di sana karena nas umma tawwahida, fBaghal Allah Nabiina mubashirina munzirin, wa anzalaa ma'humul kitaba bil haki, yahkumaa baina nasii maqtalafu fi. Dulu umat manusia itu menyatu tidak memakai macam-macam agama tidak boleh jadi tempat yang masih menyatu karena sumatawaidah kemudian mereka perselisih tentang kap pendapat dengan demikian sabaha allahun nabiyina mubasyirin wa mudzirin kemudian Allah memutus para nabi ditugaskan untuk mubasyirin wa mubzirin mengingatkan memberikan apa gembira yang mau iman dengan nanti di akhirat mendapatkan satu kebahagiaan yang abadi yang enggak mau akan mendapatkan siksa yang kekal di neraka. Wa anzala ma'ahumul bil ham. Allah menurunkan bersama para nabi tadi kitab dengan benar itu begitu jadi kita wajib mempercayai bahwa semua Nabi Semua Rasul itu diberi kita oleh Allah Tidak terkecuali Tapi yang disebut dalam Al-Quran hanya ada Empat itu saja kan Nah Begitu juga pada Surat yang ke-57 sama Ayat 25 Surat 57 juga dikatakan Laka jahat sana Maka di belakang Di sana Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahul kitaba wal mizan liyuqimannas bil qist. Sungguh kami telah memutus utusan-utusan kami. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati dengan membawa bukti-bukti mukjizat atau bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahul kami tuangkan bersama para Rasul tadi alkitab wal miza neraca keadilan liakum manasubil pesul agar dia menegakkan hukum dengan adil di antara para manusia itulah kitab standar untuk menegakkan keadilan er, kenapa kita hanya mengamalkan Al-Quran Padahal disuruh mengimani semua kitab. Kan? Kita disuruh menyatakan iman kepada Allah. Iman kepada yang diturunkan kepada kami. Dan iman kepada yang diturunkan kepada para nabi. Tapi kita hanya diberintah untuk mengamalkan Al-Quran. Tidak usah juga mempelajari kitab, -kitab yang lain. Cukup dengan Al-Quran. Karena di dalam surat yang ke-98 di sana ayat 2 dan ayat 3 namanya yakunil itu surat al-bayyinah sam yakunil ladzina kafaru di sana ayat 2-nya rasulun minalloh yaqlu suhufam mutahhara fiha kutub ayyama yaitu seorang rasul rasul dari Allah rasul utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah dia membacakan lembaran-lembaran yang disucikan fiha di dalam suhufan mutahharah Kutubun qayyima Isinya kitab-kitab yang lurus Lihat catatan kakinya Yang dimaksud dengan kutubungkoyimah Adalah Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dahulu Misalnya Tawad injil Zabur yang masih asli Jadi di dalam Al-Quran terdapat isinya Kitab-kitab yang dulu diturunkan kepada nabi-nabi tapi yang tidak mengalami perubahan Itu ada di dalam Al-Quran Sehingga kita tidak usah Mempelajari kitab-kitab itu Satu contoh Apa namanya Kalau kita ingin tahu Kisahnya Maryam, Ini gak usah mencari Di dalam Kitab Injil Atau kitab yang lain Nabi disuruh membacakan apa yang ada di dalam Al-Quran pada ini contoh saja pada surat 19 ayat yang ke 16. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Waktu fil kita di Maryam. Waktu fil kita di Maryam. Kisahkanlah di dalam Al-Quran tentang ceritanya Maryam. Jadi kalau mau menceritakan kisahnya Maryam dari mana? Waktu fil kita di Maryam. Betulkan pada ayat 16 surat. 11. Jadi kalau perlu kita mau cari kisahnya Nabi Isa, Maryam, Nabi kita tidak ada enggak? Wasqul fil kitab Maryam. Kisahkan di dalam kitab Al-Qur'an tentang kisahnya Maryam. Begitu juga terus kisahnya Nabi bahkan Nabi Musa. Nah itulah. Dari situ maka kita kepada semua kitab wajib beriman tapi mengamalkannya adalah mengamalkan Al-Qur'an karena dalam Al-Qur'an sudah tercakup semua isinya Qutubun qayyima. Semua kitab yang dahulu yang masih lurus ada di dalam Al-Qur'an itu. Itulah. Jadi ama udiya Musa wa Isa ama jannah binama pemla nufari qulaina muslim kita tidak boleh membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain dan kami adalah orang muslim kami tetap menyatakan di hadapan mereka kami orang muslim itulah pertanya mereka mengajak oh silakan mengajak tapi kami punya prinsip Muslimun. Kami adalah berserah diri hanya kepada Allah Atau kami adalah orang-orang yang muslim Ayat ini Ayat 135 itu sama dengan di surat 3 Ayat yang ke-84 Surat 3 ayat 84 Di sana juga dinyatakan kul. Amanna billah Ayat 84 Amanna billah Wa ma unsila alayna Wa ma unsila ala Ibrahima Wa Ismaila wa ishaq wa Yaquba wal Asbadi Wa ma Musa wa Isa Wa nabiyuna min Rabbim La nufarriku bayna ahadim minhum dan nahnu lahu muslimun jadi kita tidak boleh membeda-bedakan jangan seperti orang-orang yang mengatakan mengikuti nabi Musa orang-orang Yahudi menolak nabi Isa itu sebagai nabi juga tidak mempercayai nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul orang Nasrani tidak mempercayai nabi Muhammad jadi kalau kita mempercayai semua Nabi kan kita tak kecuali land fariqubayna ahadim berusuli wakalusamia nawabah nabufanakabana wa ileikal masih jadi prinsip kita adalah land fariqubayna ahadim mendung semua utusan Allah semua adalah mendapatkan wahyu dari Allah diberi kitab oleh Allah wajib kita percayai. Itulah. Kalau kamu sudah begitu, fa'in aamanu bimil lima aman tumbi fakhodih tak jauh. Kalau imannya sudah demikian, berarti itu iman yang benar. Tapi kalau mereka tidak iman seperti iman kita, fa'inna maumfi shiqah mereka dalam perselisian dengan kita. Fathayakfi kaum Allah wabasamiyul alim. Baik itulah prinsip di dalam agama kita. Memang dalam kehidupan itu wajar Kita pun juga berdakwah mengajak orang lain kepada agama kita Tapi kita ikuti aturan-aturan Al-Quran Bahkan aturan negara bagaimana kita harus mengajak orang lain Jangan lantas kita menyalahi aturan-aturan Allah dan juga aturan negara Di dalam berdakwah ini supaya tidak terjadi satu keributan antara umat manusia ini wajar-wajar saja orang bahagama mengajak yang lain tapi tidak ada paksaan la ikroha fitin atabayanah wujudu minal hain ya kan sudah jelas kan bahawa dakwah berjalan tapi tidak ada paksaan mereka mengajak oh ya hak mereka juga tapi jelas surat 2 ini 256 nya la ikroha fitin tidak ada paksaan Di dalam Memeluk agama Islam Tapi kalau sudah dalam agama Islam Kita harus mentaati Aturan-aturan agama Islam Sudah jelaskan Setelah ayat kursi 255-256 La ikraha Fitin Baik Ada yang perlu disampaikan Silakan. Cukup? Ya silakan. Nah, kalau yang disebut ahli kitab Di dalam Al-Quran Menurut para ulama-ulama Salaf Ini adalah Orang Yahudi dan orang Nasrani Kita bukan ahli kitab Oh ya kitab itu Al-Quran Jadi Al-Quran tidak ada keraguan Di dalamnya Jadi Al-Kitab Bapak lihat di situ adalah maksudnya Al-Quran tidak ada keraguan Di dalamnya Udhanil mutad Tapi kitab bukan disebut Dengan ahlul kitab Kitab ya ahlul kitab Itu semuanya ditujukan Bukan kepada orang Muslim Tapi ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani Ya ahlul kitab Kalau Muhammad Abdul Menambah pendapat dia namanya ahlul kitab bukan hanya Yahudi Nasrani yang ada di zaman Rasul yang diketahui dan interaksi. di Madinah hanyalah Yahudi Nasrani tapi yang lain pun menurut kabul juga ahlul kitab bahkan komucu dan apa namanya buddha itu adalah ahlul kitab Sidarta buat Abu itu adalah Nabi, Om Hujun juga buat Abu adalah Nabi dengan argumentasi dia, bukti buktinya walau alam banyak. Setelah itu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Tapi ahli kitab jelas-jelas itu bukan orang Islam. Nah, kita Bapak lihat ya pada surat 3 misalkan ayat. Tuah sembilan. Qadilul ladina najununa billah, walla billah min aakhir, walla yahrumuna ma'humallahu sula dina min al ladina awthul kitab. Pangilah orang-orang yang enggak beriman pada Allah dan Nabi akhir. Tidak mengharamkan, mengharamkan oleh Allah Tidak beragama dengan agama yang hak siapa Minallalli na'udul kita Di antara orang yang telah diberi al-kitab sebelum kamu Ya kan jelas sekali itu kan Jadi orang-orang kitab mereka tidak benar imannya Sehingga disuruh memaksa dia membayar pajak jadi dalam komunitas Madinah itu, ada muslim, ada ahlul, kitab ahlul, kitab disuruh bayar pajak, kalau enggak mau paksa itu. Ujungnya ayat kan itu ayat 29, surat 9, Pak, ya. mohon maaf tadi salah saya menyebutkan, surat 29 ayat yang ke 9, mohon maaf, surat 29 ayat yang ke 9, di sana. Orang yang dibeli kitab jelas bukan orang Muslim, bukan orang Muslim. 29, 29. Qadirul ladin alayminuna billah. Ya kan? Mereka disuruh maksa sampai mau bayar. Pajang berarti bukan orang Islam di sini. Dan tadi pada surat 98 tadi juga nak nyakuni tadi nak apa? Hukum al-Qur'an kita abal Muslimin, hatta taatinya humil bayinah. Semua itu ahli kitab adalah bukan orang-orang Muslim, kafir al kitab kita. Eh, mungkin Bapak mau menyampaikan lagi. Ya, begini ya secara akal kita hanya saja dalam al-ru'an minalladina hudul kitabah min qabrikum orang dipilih kitab sebelum kamu kan dari itulah yang kata dia panggil ya ahlal kitab lima takfuna bi ayatillah ya ahlal kitab lima tasuduna ansafi dillah tadi kan pada surat 3 tadi ayat yang ke apa namanya tadi 8 eh 73 kan ya alkitab 5 tahun tahun visiun hakabil badi wa taquna alhaqu antum ta'lamun qala pada ayat 72-nya apa eh, namanya betul di 72 Qala taifatun 71-70 Dipanggil Ya ahlal kita Lima talbisu'unal haqqa Bilbadil Masa ini orang mu'min Bukan orang Mu'min kan serat 3 tadi kan Lima talbisu'unal haqqa bilbadili Wa taktumun al haqqa wa antum Taklamun Ada kan Terus juga sebelumnya Ya ahlal kitab lima Nabi bi ayatillahi wa antum tasyahadun kenapa kamu mengingkari ayat Allah sedangkan kamu adalah tahu kalau ayat Allah Al-Qur'an itu benar nah dalam istilah kita namanya orang Islam ini bukan ahlul kitab mereka yang pintar Al-Qur'an dikatakan ahlul Qur'an bukan ahli di bidang alat Quran jadi supaya tidak ada keserupaan gitu. Memang betul orang Islam itu. berpegang teguh gerak. kitab Allah, yaitu Al Quran sehingga mereka disebut dengan Ahlul Quran. Hadisnya nabi kan begitu memanggil, ya Ahlul Quran, ya Ahlul Quran. Jangan sampai kamu tidak bangun malam. Kaukan itu kan? al Quran disuruh bangun malam untuk melancarkan al yang dia itu Itu panggilannya Rasul kemampingan dengan Ya Ahdal Al-Qur'an Tapi bukan Ya Ahdal Kitab Nabi mendoakan Ibn Abbas Ketika baru lahir dikatakan Apa? Itu adalah Disuruh supaya Pandai terhadap fikih dan agama Tidak dikatakan pandai terhadap Kitab Kita jauh tidak Baik mungkin itu penjelasannya Jadi kita tidak disebut dengan Ahlul Kitab Tapi Ahlul Quran Itu yang pintar Al-Quran Yahudi disebut dengan Ahlul Kitab Baik ada kawan-kawan maaf Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh